Звършваме това издание на Хоризон до обед отново с същата тема, но по друг начин. Марианжела Анастасова се готвяше от средата на март в галерия рекурси да ни провокира с изложба у на ЕКО vs ЕГО. ЕКО срещу ЕГО. Заради кризата с коронавируса, обаче откриването и самата изложба се отлагат, но пък Марианжела Анастасова отвори интерактивна възможност, за който иска да се упражнява в нейната техника. И тук стигаме до голямата ни тема. Техниката е отказ от контрол. Добър ден на художничката Марианжела Анастасова. Здравейте. Използвате неподготвено платно и акрил, който не е ясно как ще изглежда, когато се втвърди. Дали, Марианжела, вие правите неволна аналогия с човечеството, което се оказа такова неподготвено платно, върху което бедствието и вирусът рисуват неочаквано? Ами, всъщност, аз от доста години работя с тази техника. Той е втечнител на, на, на акрила, с, с който рисувам, и прилича на акварелен, на акварелен ефект. И всъщност това, което ми харесва, е, че има изненада в, в тази техника. И аз съм в диалог с, с тази изненада. Тоест не контролирам, не, не, не контролирам всичко. Не контролирате има рисунка, аналогия. не контролирате цвета, не контролирате... Всъщност не рисувате... Това, което вие искате, а през вас рисува нещо друго, така ли? Ами, всъщност аз по-скоро започвам с а, едно разливане, което, а, към което а, аз отговарям. Аз отговарям на това, на това разливане на, на цвета. И. А, това, което правя, след това отново е не е напълно контролирано и съм в непрекъснат диалог с а, а, тази материя, която не знам точно как ще ми отговори. И това е един тренинг а, за да приемаш нещата, че не е контролираш, контролираше, напротив, че е интересно това, което се получава. Не, не, не винаги. Не, всъщност за мен е, е скучно, аз, аз да трябва да контролирам всичко. А аз се връщам на този голям въпрос пред какво ни изправя вирус, пред какво вирус изправя човечеството, защото вече много анализатори казаха, че на практика ситуацията е безпредседентна. Науката не е стигнала до там, че да разгадае всичко, което се случва а, на практика с този вирус и въздействието му върху човешкия организъм. Не е ясно, какво лекува, не е ясно какво помага, не е ясно какво пречи, как се разпространява. На практика човечеството се оказа неподготвено и за това много, много ме вдъхнови вашата идея за предварителната неподготвеност в един творчески процес, в какъвто влизате по време на, на, на вашата а, работа. Но да ви попитам, защо заглавявате изложбата «Левитация»? Ами, това е заглавие, което даде моята помощничка, която е много по-млада от мен. И тя така вижда моя процес на работа и на мен ми хареса, защото, всъщност, аз обичам да работя с млади хора и от, от тях виждам в, в, в тях се оглеждам и те ми дават импулс за нови неща. Освен това, по време на моята изложба, щеше да се изложба на моите ученици. Тя пък се казва Крехкостта е ключа. И всъщност даже си мисля, че заглавието на изложба на моите ученици още повече отговаря на ситуацията в момента. Тя беше вдъхновена от а, а, растенията, които са. А, които са в червената книга, растенията на България, а, които са ендемични. И а, се замисляме с децата, без да се замислят. Те всъщност а, в началото просто рисуват. Рисуват крехки растения и, и влизат в тяхната енергия, влизат в тази нежност, която има в растенията. И след това а, просто ги питам, как се чувствате? Как се чувствахте, когато рисувахте това нещо, и, и те казват, а, че започват да се чувстват много релаксирани, но същевременно а, и, а, и фокусирани в, а, в детайлите, което а, е състояние, в което всеки художник иска да, иска да бъде. А, и се радвам, че децата успяват това да, да постигнат с няколко упражнения чрез тази техника. И за, за това много се радвам, че а, мога с нещо да, да, да помогна на хора да се усещат по, по, по този начин. А, да, да, да не бъдат а, вкопчени в контрола и в това, че всичко знаем и трябва да организираме по определен начин, а да се отпуснат, да се релаксират и също времено да запазят а, фокуса. Това е да. интересно да се пазят фокуса. Също време, с това виждам, че а, ситуацията на доброволна самоизолация не ви притеснява. Въпреки, че изложбата е отложена, направихте опит тази събота за как да кажа, дистанционно рисуване и вдъхновяване на леонардовците на 21 век. Какво беше това да. и ще го продължите ли? Ами да, всъщност аз го правя с моите ученици, но то е все пак в ограничен кръг и си казах, че защо да не го, не го предложа на, на който иска. И в фейсбук страницата ми, значи, ако напишет моето име Марианжела Настасова, ще се появи моята фейсбук, фейсбук страница, а там има и.. Uh, ед, ед, една отделна страница, която е за моето изкуство. Тя се казва йогурт арт, т.е. закваска на, на български. Uh, и в, в uh, тази страница за закваска на Марианжела Настасова uh, има един лик, линк към uh, Google Drive. Uh, ако, ако имате Google Drive, можете да влезете в uh, тази презентация и там описвам няколко стъпки, които са много прости и можете да направите изкуство с тази техника, която се казва мокро в мокро и която не е сложна, но просто някак си ви подлъгва да забравите контрола и след това да откриете нещо друго. Изкуство изненада, техника мокро в мокро, леонардовците на 21 век и това може да стане и дистанционно. Приканвате а, хората, които го изпробват след това да ви пратят собствените си произведения, естествено със своите имена. Да, не, не, те, а, така е направена презентацията, че всеки може да види какво другите също са, са печили и... А... Аз също мога да го видя и можем след това да, да продължим да комуникираме, защото това е първата стъпка само. То става доста лесно, стига да, да имате е, възможност да влезете в Google Drive, може би не, не всеки има. Просто трябва да напишете името ми и да потърсите в, е, в страницата ми Йогурт Арт, този линк. Аз сега съм го обявила, така че той е на първо място. Добре, да ви попитам друго. Темата на изложбата ви, която в един момент отново ще бъде на дневен ред и ще бъде открита, е еко versus его. Екология срещу егоизъм. За преодоляване на безогледния егоизъм в времената на бедствия и криза говорим непрекъснато под една или друга форма. За това ли става дума и в изложбата? Можем ли да я възприемем и като реплика на глобалната вирусна катастрофа в момента? Ами, а... за, за мен това беше много лично, защото егото за... э... на художника е много голямо. И всъщност, а... откривайки... откривайки другата страна, се почувствах много по-близко до, до, до великите художници, отколкото когато мислих, че съм много велики художни. И, и всъщност си дам сметка, че 21 век е, е време, в което можем да си дадем сметка, че всеки от нас може да бъде Леонардо, но по нов начин, по, по ние вече сме различни хора в 21 век. Тогава на времето Леонардо е живял, единици са били тези, които са можели да из... реализират възможностите си. Днес няма причина да не, да не можем да реализираме възможностите си. Трябва просто да се отворим и да се свържем с... с себе си първо. А, и ако това успяваме да направим, след това можем да се свържем на, на, на тази вибрация и, и с други хора, които са го направили вече. Това е малко е сложно за обясняване, всъщност е много по-лесно да го усети човек, когато а, работи а, като истински художник, и, и, и това се опитвам да. да да направя, когато преподавам. А иначе като художник а, просто с... Ам... Всъщност аз съм го, го правила доста години с други техники, но с тази техника то става много лесно и много ясно. И се надявам, че ще има възможност да покажа тази за да, да видя дали хората го усещат по този начин. Наистина това ще е интересно. Разтваряне, буквално разтваряне да. във вода на, на това его. Аз пак се връщам към една от най-интересните теории, която четох във връзка с коронавируса, за сблъсъка на човечеството, което все повече и повече се развива. А, сблъсъка с вируса, според тази теория, е сблъсък с дивото, с опит... Това, което противоречи на нашите опити да опитомим природата, да. да упоручим природата. Сега, по някакъв начин, това ни се връщат тази инвазия. Дали мислите в такава посока и заради кризата, в която се намираме? Ами, аз съвсем скоро открих теорията на Otto шармар теория Ю, се казва латинско Ю. И той в момента доста активен и комуникира по интернет интерактивно с много хора по света. И а, всъщност той е, е, е тръгнал от, а, от, от а, екологичната идея. Всъщност да започнем да, да, да, да мислим обществото като... По-скоро като природа, а не като това, което начинът в който сме го мислили до сега, като контрол. И ако почнем да, да мислим за обществото като... По, по, по този по-естествен начин на свързване, а, така че абсолютно всичко е свързано едно с друго, а, тогава става съвсем различно. Да мислим обществото като природа, а не като офис, може би, не като организация, да. която подлежи на контрол и на а, господство, на управление а, да. отгоре, да. А, като да. самоуправляваща се общност. Много благодаря. Марианжела. Анастасова, веднага след разслабването на извънредния режим на карантина, или както ние го казваме в Българското национално радио, когато отново ще можем да се прегърнем, в Галерия Ракурси или отново предвиждате да бъде изложбата? Ами ние на няколко пъти променихме Галерия Ракурси. Е много гъвкава. Имахме на различни варианти. Сега в момента идеята е за април месец, но много е възможно и това да се промени. А, така че я с... изненада <сък> много изненада много, много изненади около нас но ще очакваме изложбата левитация, изложба на картини направени с една неочаквана техника неподготвено платно като човечеството, което се оказа неподготвено за срещата с един конкретен вирус този с коронките